Иляйлв, Евгений и Петров литературният трамвай. Жега. Лятно време трудно можеш да съчиниш нещо обемно, многословно, високо художествено отрода на сот. Тегли те да пишеш по-леки неща, не толкова велики, от сорта на мадам Бовари. Такава жега е, че не ти се ще да слагаш пръст в литературните рани. Нямаш и щах да критикуваш, да се впускаш в сатирични изблици и обобщения. Иска ти се да се посмееш. И ако щете, вярвайте. Но ти си иска да се посмееш с така наречения отробен смях. Още повече, че това вече е официално разрешено и, както се чува, дори се поощрява. Хем ти си иска, хем не ти стиска. Ами ако не излезе нищо. Колкото и да е, младостта премина, няма го вече оня порив. Един самотен тънък косъм блести на празната глава, Чучев, струва ми се. Младостта мина в ужасни препирни. Спорехме безкрайно. Враговете твърдяха, че хуморът е нисък жан, че е вреден. Ние възразявахме през плач. Отвръщахме, че хуморът е нещо като фитина. В умерени дози може да се дава на напредничавия читател. Лееха се блестящи детски сълзи. Някой се учеше от грешките си, правописните. Друг беше захвърлен някъде. Сега всичко е наред. При това е лято, горещо е, скоро няма да има писателски конгрес, а литературният трамвай още не е стигнал до прохладното депо. Последното качване беше на 23 април, и в блъсканицата някои хора отново не успяха да се качат във вагона и тичат подир трамвая, като се задъхват и мрънкат. Бях пръв на опашката. Ръповците едно не ми даваха да си отворя устата. И сега нова несправедливост. Както става в трамвая, в началото пътниците се радват на малкото си щастие. Обменят си впечатления. После лека полека започва разделението. Гаврилович едва не артиса. Добре, че беше славин да се качи. Буквално в последния момент. Написа за него статия в Вечерния новости. Вижти, нон парей, а свърши работа. Защо и за мене някой не пусне нон парей? Четохте ли никорин? Време, пространство, движение, ли? Четох го. Хареса ми. Почнал е да пише сущ като херцен. Почти минало и размисъл. Да, само че с тази разлика, че миналото е на лице, а размислите за сега изобщо не се забелязват. И после при него през май месец на масата има зряла диня. А през прозореца над Нича бяла нощ, пък дините озряват през август. И това ми било херцен, не обичам тостовете. Ореша пак не е казал каквото трябва. За Грин твърди, че е умрял последният майстор на фабулата. Не разбирам какво значи това, последният майстор на фабулата. Последният пират, това може. Не, не го е казал точно. Слизате ли? Да не сте се побъркали. Току-що се качих. А пред вас слизат ли? Ръповците са задръстили изхода. Не искат, и не искат да слязат. А един другар дори е легнал пред вратата. За нищо на света, вика, няма да сляза. А билетът му отдавна вече е невалиден. Ама че безобразие. Да спрат трамвая точно на завоя. А за Зощенко пак не пишат нищо. Побдително, граждани. Помежду ни се е промъкнал един от малките форми. Докато вие тука спорихте и се блъскахте, той успя да се чини в движение и такъв приспособленски лозунг вместо стария. Не пушете, не плюйте, чуйте само. Написал е, на забраната да се пуши и да се плюеш, ще отговорим с заема за социалистическото настъпление. Друга Рю Кирпотин, спрете за МИК трамвая. Налага се да изхвърлим един тип. Слесте, гражданино. Голяма работа. До Гомец 2 ще стигнете пеша, а за Зощенко пак не пишат нищо. Ало, кондукторът, обявете спирка по желание до Гихл 3. Чудна работа. Че за какво ли им е потребвал Гихл на писателите? Там не плащат за приетите произведения, но плащат за изгубените. Там дори ВИСИ специална обява, на четни дати се изплащат хонорари за загубени ръкописи. А, едва издаде първата си книжка, и почнаха да го разпитват. Марксист ли сте? Не. Ами какъв сте тогава? Еклектик съм. За малко така и да го запишат. Но в това време се дочуха трезви гласове. За какво съсипвате човека? Е, отново го заразпитваха. Значи сте еклектик? Еклектик съм. И смятате, че еклектизмът е нещо хубаво, така ли? Че какво му е хубавото? Тогава записаха, еклектик но отношението му към еклектизма е отрицателно. Все пак тези времена отминаха. А сега, светлината на решенията. А за Зощенко все още не пишат нищо. И преди не пишеха, и сега не пишат. Като че изобщо го няма на този свят. Да. И знаете ли, изглежда, този ленинградски автор вече малко се срамува от прекрасния си талант. Дори се обижда, като му кажат, че пак е написал нещо смешно. Сега трябва да му се говори така, вие, Михаил Михайлович, по трагическата си дарба сте равни на самия велик инквизитор, само така до някъде омеква и на тънките му устни се появява усмислено интелигентна усмивка. Внушават на човека, че хуморът е нисък жанр, недостоен за великата руска литература. Анима той е великият инквизитор? Та той е писател, а не инквизитор. Подобни и какви ли не още разговори се водят в литературния трамвай. Някой опорито си седи и се прави, че се любова на асфалтирания пейзаж, а всъщност мисли само как да не отстъпи мястото си на жената с детето, в преносния смисъл на думата. Тук, естествено, се подразбира писателка, плахо стиснала в ръце първото си произведение. Друг си ровичка в джоба и вади заедно с трохите хляб зарежали за пета и. Трети пък в светлината на решенията изисква нечувано внимание към себе си. Някои, разбира се, са забравени. Жега. Но е добре, че трамваят се движи, че се споделят впечатления и че приличното трамвайно разслоение с обичайните за нас обиди и блъсканица е готово да премине към големия и нужен спор за методите на управление. На съветското литературно стопанство. 1932 година Инфо. Информация за текста. Символ за автоско право 1932 Ирайлф. Символ за автоско право 1932 Евгений Петров.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 КН-18 от поредица, колекция, хумор. Библиотечно оформление и курица. Виктор Поунов. 2001. ISBN. 954-528-231-2. Сварено от моята библиотека. http dвойе наклонена черта chitanka.info наклонена черта text наклонена черта 18138. Последна редакция. 2010 1317 часа. Ноц. 1. Отрапеп. Русийска асоциация пролетарских писателей Рус. 2. Государствено обединение Муски, Сетрат, Цирка, Рус. 3. Государствено е издателство художественно литератур. Рус.